Mirë mëgjes, mirë mëgjes, mirë mëgjes që të gjithëve të gjuhës të Radio Rok, po të gjoni 104.6 MHz është program i mëgjesit dita zë fill Shdo mëgjes nga ora 7.30 ose 7.30 ca Dirin orë 9 ose 9 ca Mirë mëgjes, mirë mëgjes Aja, ku paske qërën O, ku jenë, nuk të shro? E, këtu jam A, okej okay. Në një sekundë oh. A, shtë A, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Një mëgjes, ja ku vim përserit e këtita zë fil programi mëgjesit në Radio Rock, shpesojmë që Nuk ju kemi mënguar së te përmi, dje, kemi qënë Të uh, mi qënë smur Kemi qënë me grip Si dera Po jo me grip deras Ishte një -de. loj grip i kështu, jo ah, deri ah, Do sa grip shpëndërsh, diçka t'il mm. To, flëtëro i shpët Në faktisht i manjë shkejq dje Sa që me duham që tyua kur senim vua e tjenë E digjimit të zërave tanë Në atë form që kë unë kuptoj a fare kuçisha në fakt dhe Asaltini më sa kuptoj Delina po gjithmonë është smurësh është smurësh <laughs> <laughs> Mizato soda është data 10 qershor dita duket sikur po nis e bukur do të jetë nxehtë sot kam kam përshtypjen Altin që do të jetë nxehtë e duket edhe që tani që është nxehtë mm. so, unë po, djersi. po djersin po djersin po djersin kam marrë dhe një palkufje të reja që të <laughs> po të më çan vesin ashtu ë po mund të antë flas më lehtë për ty shumë të fortë Po si tja bëjtë flasë kështu Po, kështu dhjojtë në mi A, ashtu, dhjojtë mirë unë, po si në dhjojtë tjere <laughs> okay. e, uh, nisi e, nisi me lajmet? A, nisi me lajmet Po mirë, mm -hmm. uh, parë se ta nisi me lajmet do të në thua, është se kalove nga të në brëm? Uh... <laughs> Këti që ka një grupë të për të madhë Dhjojtës është që janë të interesuara për aventurët e tua nokturne Për endajtë të ludhëm kam filluar të kaloj nga chatit te terraca tani, kështu që tek terracat. Po. Te terraca, vëdom se tjetër pozicionim më më horizontal, më sheshtas. Jam më i sigurt aty. Ah, vetëm do duhet pa kosa të ngjitesh, po kjo janë sigurt tashun. Dashnori i terracave të Tiranës. Ti ke dyshë se tani shumë nuk duhet të fare. Po natën, ëhë, si zorroja. Kujdes nga Altini. Ka një uh, sharm i cili Në fitën duke t'i lezeqëm dhe ja frushëm Por do t'a pësoni, Vajza Do t'a pësoni, sepse kënë nuk fali Ashtë e që diqme Se sa njerës më ndalën në rrugës Do të themë sa femra më ndalën rrugës Do të themë sa femra më ndalën rrugës Do të themë Do të të njojnë, do të të prekin Do të gjendën më pranteje Me që ta do t'i vjente ka to E herdi Jaku vjente, i femrë tjetër po E tili nathan është bërë si zorro Nga të ratësën të ratësë Eh Jo, për çne, jenë në në në në rrugë Qëne? Qëne? Pojë thosha, digjuezve Sësa njerës më ndalën rrugës? Sësa vajzë më ndalën rrugës? Ti interesuara për të njohur? Altine Zotin Sulej, po Por mua nështë këne i lajmë Jo, jo të hajnës, jo të hajnës A të duan, a të duan A të As mua nështu E pë Ja jo, diçka i duhet të bër. <laughs> Mirë, okay. Atë, kalojm çik lexojm lajmet. E jeni gati? Si do të bëjmë sa dot ba hapim çik ftohiën këtu që mbyllim ato dhomën, se ka mja trafik. Jo, nuk mundet ajo ashtu. ODIR ka publikuar raportin e dytë të përkohshëm në të cilin analizon periudhën nga 22 maj deri në 3 qershor, para fillimit e fushatës elektorale për të cilën shprehet se në përgjithësi ka qenë qet, me përjashtimin të disa incidenteve të izoluara. Raporti vëre se fushatat e shënuar me shembuj shpesh të shpeshtë të gjuhës së ashpërta akuzave jo të çnë, kurse vendimet e KQZ-s janë marrë shpesh nga pozicione partijake. Për çështjen e letër njoftimeve, sqetësimi kryesor i raportit të dytë vënë dukesh se informacioni i shpërndar nga Ministria e Brendshëm me datën 28 maj për personat me pasaportë ishte jo korrekt. Me gjitha të vlerëson për pjeket e bëra për paisin e qytetarve Me letër uh, po, një aftime Me këtët fundit Me vlerësimin po Jeb një zgjidhja Lirina ti nuk e ke ledzuar aportin e dujt të odirit Edhe nuk me doj fare të ledzaj Po mirë <laughs> <laughs> Qo të bëj unë? A ti kë ardhur si vajtë apatike sot këtu Ja, ja Kam ardhur si vajtë e pa interesuar fare presinit mm. Dhe politiken shum bukur mir komisioni amerikan Helsinki i Helsinkit ka bër thirrje Prishtinës dhe Podgoricës që të shkëmbejnë sa më shpejt ambasadorët përkatës. Përsinë nga Podgoricë po. Ti shkëmbejnë ambasadorët. Ti japim ambasador më jep një? Po tek ambasador. Kok në kok. Mm. Mir. Çka kemi pastaj? Ka, mm -hmm. ka edhe një lajm për këto persona pa pasaport. Mhm. Për këto persona pa pasaport ka edhe një aftkoh që të aplikojnë për kartën e identitetit dhe thot Poni, pse? Të thot dikush, nuk e di. Lajmi është bërë publik nga zëvendës ministri i Brendshëm Ferdinand Paone. Pone Hotkeçen, i cili ka bërë një bilanc me shifra konkrete se sa është numri i aplikuesve. Nuk e di pse Pone ose Poni. Kjo që ka në emrin e dyshimtë, po përdor dy lloj mbiemrash. <laughs> Kështu që <laughs> nuk më ngjall as ti lloj besimit si person. Tu ka diçka fizionomike tek ai, që që që më duket si një, një sapun Po kush para, Juquin? Si top, po pikërisht para, është para Juquin. Duhet me thënë të vërtetën. Kreti pa bazë, alogjik dhe parajqikues, po mua po nem duket si një top dhiami që të tregon gënjeshtra. Nuk e di pse. S'mund të, ha? Ka më një çytë të... ngjall besim. Uh, një si nuk mund jallas gjë. Asje nuk i ngjall. <laughs> <nuk njallë>, <laughs> të ngord më një gjë. <laughs> As po të <janë> gjitha. <gordë. laughs> I am gold. Mi ndoshta duhet të përdor kundra mikrobeve. Po. <laughs> Rëth 480 persona pa pasaport Në posh një Posh një të beratit Enden nuk kanë aplikuar për kartat e identitetit Gjithashtu në këtë gomun nuk figurohin Të dhëna Të aplikimeve të 318 banorve Nga fshatrat Kutsh, Hinkë Dhe Syzezë Syzezë Këtë këtë fshatrat e në mëgulluash Këta duhet Këta duhet pa isin me karta falja As vetëm se jetoj në fshatrat si Kutsh Hinkë Hinkë dhe Syzezë Në bajzë mështë blunë së zezë rihet Rihet, pri ashtohet Dërka ishtë banorët e kësa e zone shprejnë të shetsuar edhe përvonezat që po hasin Me tërheqen e kartate E me pak fjal probleme me kartate e identitetit Gjithandeja <hk> gjithan Gjithandeja Mirë, Blerina do në lecaj pakës pakës Shpejt e shpejt Shpejt e shpejt fashën e part gazetës për... Shqip Në pjesë ndryshe fjalori foshtjen nga të qarët e busjesha në fashën 50 vjetë okay. Shëba, mashtruësit e mëdhenj, ja cilët janë, faqe 18, 19, personash, kamerën, dies, tani do ju bëjt e qani në faqe një zetë Më poshtë, më, më poshtë, pasta janë tityt e politikës Të qarën e ksejtë do të ashtunë Do, do që të qash nga kamerën, kamerën, dies Dhe lezojmë pak të më vonë, mm. për që pare ka fjalin situat politik kreu i usaid parlamenton qeverinë harroi në sfidën e mjedisales. Do të ishit gëzimi gjithsesi, fal. <laughs> harroi në sfidën e mjedisales nëse nuk e luftoni korrupsionin, presi më shumë tani si vend antar i NATO. Sigurisht që presin. Korrupsioni shba kushtet e Shqipërisë, hapet qendra kombëtare e licencimit, shkurtohen fondet amerikane, rezultate jo bindëse. Financat një pikë shetsu e se tia fushata ka 8 kritika për partit. Mm -hmm. Janë 8 kritika në fakt që bëjmë për partit dhe pak që në kanë. 8, vetëm 8, 8? Pa. Kë që zë, sot shorti për antarët e gë në vëve. Fletë kandidati i Lësëjiz Vasilij për parsit e programit Koha për Vëprim, pasta e fletë kandidati i për bëdënjë solis, elektoratin e Tiran është si peshore farmacie. Për për për për për për për për për për për për për p Fenomenin një foshë u gjet në shkallët e pallatit tjetra në rrugë Dy Nëna braktisin fëmijët e vegjël në Tiranë dhe në Fier. Mjekët dhe infermierët sa përfitojnë nga pagat e reja në faqen 24. Droga në Turqi, Alivia e nënkomisarit, oficerit policisë shqiptare Morileje për vizitën mjekësore në Stamboll. Frençi hetimeve në, hetime në Shqipëri. Topalli kërkon llogari në Aramës, dy të rinj përplasën me armë plumbi kap fëmijën që luante. Edhe nuk ka asnjë lajm tareshum tjetër. Okej, okay, nuk, nuk ka lajmëtarëshme, sot është vetëm 10 qershor në fakt. Lajmëtarëshum do të ishte moti i mirë. Po Mundishte... moti që sot uh -huh. është për mrekulli. Është për mrekulli, në fakt ka qenë për ditët e kaluara. Unë mm. kam qenë pa qejf bashkë me Altinin. Nuk e di për ty. Ëh, ashtu kam qenë unë. Pa qejf kam. Nuk kam, kam mundur. Nuk, a... Pa qejf <të> fare. Çka ka ke vajs? Mm. Ç'e duhet? I duhet një allegro. Ëh? <të> Kimini një <të> allegro. Ashtu, 29, <të> 21 guns. Ëh. Oh. Mizë okay. të një pushk, mizë një pusht do ti bën. <laughs> më alegrose sa si kjo, po uh -huh. dhe, po dush mos qesh para. <laughs> jo, ja, e. Mizë një pushk. Sa do bëhet para një turre pushkatini, sa quhet ajo? Ekzekutimin. E të kërkoja një kër të krihesh apo her të fondit. E bëre si nga një film mm. më duket. Ti kërk një kër të krihem. Sepum kujtohet tani. Mjeni një kër vajzes të krijet. Po aktori është pëlqejm këso me ngjyrë kuqe. Ne kemi një ngjyrë të kuqe këtu këmi. Oke, nah. ke problem gjurën e kërrit? Jo, s'ka okay. problem fare. Do të më kërr ti, të krihem. Dhe kjo që blerina krihet, juve <laughs> mund <Më> të digjeni. <laughs> Dijo. Ehm, um... e shkreve. Është shkreve. Po. Oke, okay, 21 pushk nga Green Day. Është... Fundit shuet, uh, në fundit quhet Thyrje në shekullin e 21-të. Kjo është njëra nga këngët më të bukura të albumit. Kjo është Radio Rock. Është. Do you know boy when it's not worth dying for does it take you the way and you feel yourself suffocating does the star is die your rule 1 21 god let him your heart and give up the fight 1 21 mir ja kupthemi perseri es dita zefil programi i mësuesit ne radio rock Suda so, ta është 10 qershor, ora është 7:51 minuta. Po sjellim programin e përditshëm këtu në Radio Rock. Kemi çdo ditë së bashku Unë Blendi. Këtu këtu është Blerina që sapo i bën një dhuratë të vogël. Ëh, dhe dhe Unë Maltini. Shumë po, dashuri. Me shumë dashurë. Okej, atëh ti që diçka nga po, Imavi, mmm, ka dre. Nuk është të ka shkruar ndonjë tëre, po, po është duke mbledhur frytet e asaj që ka shkruar deri më sot. Ashtu. Cadares sot honoris causa në Palermo, leksion për leximin e një gjuhe të ndalur, në një ceremoninë që do të zhvillohet në sallën Manja Del Osteri në Universitetin e Palermo sot paradite rreth orës 10:30, do të mbahet ceremonia për dorëzimin e titullit doktor honoris causa në shkencat e komunikimit shoqëror dhe institucional. Na e bukur kushtuar shkrimtarit të madh shqiptar Ismail Kadare programi i ceremonisë parashikon pjesëmarrjen e dekanit të Fakultetit të Shkencave Formuese Mikele Kometa i cili do të sjellë një profil kritik të veprës së Ismail Kadares se do të veçojë tema e motive që karakterizojnë prozën e shkrimtarit të madh shqiptar në kontekstin diakronik e sinkronik të letërsisë bashkohore Më pas do të vjojt me ledzimin e motivimi të honoris Kauza për Kadaren ka profesorët Patricia Lendinara dhe Matteo Mandala e në fund të të ledzojt diskutimi leksio marginali si Kadare stituluar ledzimi i një gjuhet të ndalu. Ah, oh, e bukur. Da të atisha aty sot. Mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, mh, m që janë gjithë nitali tani. Ditën e shtunë më 13 shos, shkrimtarët shqiptar si Alicka dhe Zhiti do të marrin pjesë në edicionin e 15 festivalit ndërkombëtar të poezisë në Gjenov, në hapësirën historisë shqiptare. Yllita Alicka do të flasë për ti takimin mbi skenarin e filmit Kronik Provinciale, tema e cilit flet për humbjen e ekuilibrit dhe çrregullimin shpirtëror të banorëve të një qyteti provincial, tema që prek filmi ka të bëjë me dialogun ndërfetar, ndërsa shkrimtari Zhiti do të lexojë përpismarsit disa poezi të krijtarisë së tij. Ato rëfin skenarë të erë të sëshkuarë si burgohësën politikë dhe rritë e progresit e ndryshimet në Shqipërinë e sotme. Aha, okej, okay. uh, shumë interesante, Kje që që po shihja është që në shtetet bashkuara, kompjutëri plagos me mira për të rrues. Gjithë në karën rrasi, me ndojë, altini përgjëmë duke punuar në kompjuter, kur të stjera vjene dhe të futë balit, kërë qohet vetë. Qohet jetë pa. Ndo dhe po? Ndo dhe po ose mausi për shumën që token në, në vend e të kryqje. Po. Në fakt kompjuteri konsiderohet si një nga shqipet më të mëdha të shekullit të kaluar dhe pozicioni i lideri po e forson edhe më shumë gjatë këtij shekulli, uh -huh. por shumë pak vetë din se një kosisht është dhe një mjet shumë i rrezikshëm. Me çuditshmë, në fakt, në Shtetet e Bashkuara kompjuteri është shkaktar i shumicës së incidenteve në shtëpi dhe viktimat më të mëdha janë fëmijët brenda 13 vjeçësh. Ga 1994 deri në 2007 Në shtete bashkuara numërojnë mirat të dëmtuar pikërish për shkakt të kompjuterit Ku 93% të tyre janë raste të shënuara në shtëpi Në total në dhima e shpejt ka pritur 79.000 persona Si pasoj e prerjeve apo frakturave të shkaktuara nga të kompjuterit Shkaku për këtë, lidhja e pavullneqme me kablo Apo për plasja e kokës Kjo studim do të publikohet gjatë javëve të arshme në revistën American Journal of Preventive Medicine American Journal of Preventive Medicine Ja pra, mund të lidheni në mënyrë të pavullet shme me kablo Mund të keni ato goditet e mouse-it në vëndet këshia Për plasje koke me taurin e kompjuter Këtë një mund të gjithë? Si mund i bëhet? Porësisë në i laptop Në fakt Edhe laptop i shkete zikëm A i laptop i im mm -hmm. Po të ra Po, prandaj. E ke masërë ndër 100 vjetërtin. Po. Një këshill për uh, një këshill për meshkut për shkakun e dinj. Ose prandaj meshkut e vjetazëm që janë ë uh, martuar prej pa kohësh, e thon nuk mbahet laptopi. Nuk mbahet laptopi në prehër. ë uh, Kujdes. Për ata që duan të bëtn, po. Prandaj që duan pra të të bëni një fëmijë së shpejti, nuk ndihmon ta mbash laptopin në prehër, është i nxehtë dhe nuk bën mirë për të vezhgëlit. Êshtë <laughs> të kundërta për femrat Dhe është të kundërta për femrat Femrat mund të mbajnë për qunat Nuk të të mbajnë laptopin në preher Nuk u bënë mirë okay. Mirë, shiko të që fa më dohë Me që fa më flistim për planifikimin E të bërit një fëmi Dikush, do shta nuk e ka planifikuar edhe ja. E dhe e se qëfar ka ndodur Dynën e braktisin fëmijet në tiran E dhe në firë Një fosh një shtatë diqë u gjetë në shkallë të nj Një fëmi një vjeq është braktisur nga nëna në rrugët e fshatit Marqinet në Tiran, dërsa në firë një fosh një një afshe është braktisur në shkallë të një palati dhe policia nuk e di endes e cila është nëna e ti. Nën Dukan ka një shpjegim të qartë për këtë dyngjari, por mendohet se të paktën në rastin e Tiranës shkak i braktisjes së fëmisë ka qenë ekonomia e dobët. Një nën ka braktisur foshnjën në kushte të pashpjegueshme dhe më pas ashtarratisur ngjarja e rënd ka ndodhur në Vor të Tiranës, ndërkohë mm. që policia ka nisur punën për gjetjen dhe kapjen e nënës, e cila mendohet se është një grua nga Kruja, me qëllim qartësimin e rrethanave të këtij veprimi të rënd. Nëna 24 vjeçare ka kryer të veprim disa net më parë, por vetëm të hënën policia është vënë në dieni. Ajo ja ka lënë te banesa një 40-vjeçare e cila ka mbetur e shtangur ku ka parë foshnjën para portës së shtëpisë. Urime zyrtare nga policia e kryeqytetit shpjeguan se dy ditë më parë në rajonin e policisë së Vorrës është paraqitur M. Picari, 40 vjeçë, e cila është nga fshati Marginent. Mimoza mi ja. doshta, edhe është habitur, ndërkohë që në Fier një foshë që mendohet të jetë vetëm 7 ditëshe, ka lindur pra para një jave është gjetur në pallatin numër 11 pranë shtëpisë së ushtarakëve Fier. Policia e ka dërguar fëmijën në repartin e të porsalindurve të, marx... të maternitetit Fierza. Mm. O ja u fiksohet e marchineti tani. Ndërsa kanë nisur hetimet për gjetjen e nënës së tij. Meti Sharra, banori i lagjës 19 janar në Fier ka njoftuar policin se në shkallët e pallatit ku banon gjenë një bebe. Je comme si je bute. Je comme si je bute, më të vërtet a, për të ardhur keq, ndoshta ndoshta e kjo është a për shkakt të gjendinës ekonomike, gjithësi nuk duhet të shpikojmë të thjesht me gjendinë ekonomike, ekonomia e vështirë ka që në gjithëmonë, nuk mm. është e u bëmë e vështirë të kohët e fundit, për praktisja një foshë një është këtë unë, nuk peso që kemi kapatitetin asë ta komentojmë dot, nuk është e mm. si me asë prinder, por uh, duket go gjerën, duket go gjerën. Eja, uh, nuk kam uh, një gjegjëz mm. dhe një trivia. Lëshoj. Hejt njërë koordinatat Pa tjena Me telefon në dorë Apo tastir në me tastirë në dorë Me tastirë në dorë Në që fse jeni me tastirë në dorë Ose me laptop në preherë mm -hmm. 069 20 844 36 DZF E të radio rock Pik alë E-maili Pra kemi e-mail Edhe numër telefoni 069 20 844 36 Në që fse E dini për qigjin e gjë Gjësës atere mund ta jep Një pikër ishtë Me një smsët E gje, kjo një një një një një një një një një n Oh. Pritet, ndahet Por nuk hahet Unë e gjeta Ok, ti gjete, mbaje për vetet luthë O mbete Shht Ok, qëvarë vendos, vendoset në tabolin Pritet, ndahet Por nuk hahet hmm? eh? Dekord, hmm. kjo është gjëgjësa 0, 6, 9, 20, 8, 4, 4, 3, 6 Dhe tjetra jo. Tjetra është oh. Të themi një pyetje Trivia Ndosha do të hyndet e geografia Por nuk e dinë nëse Në fakt hyndet e astronomia mm -hmm. Sepse është përtej ku fivet planeti ton Dhe që thot pyetje Interesant e shkjo hmm. Cili planet ba. Bën Qarkon në rrët djelit Midis Jupiterit dhe Uranit hmm. Pra cili planet uh, Të shofin E të dykta këtu duan që Duan që të gjenë Duan që të gjenë pëpën, pëpën Edhe Blerina edhe Altini Ma bënë me shenja Janë interesantë Kjo shenje mirë Përre sa juve ju, ju nëzit Cili planet pra Rotullohet të reddjelit Midis Orbitës së Jupiterit dhe Uranit Pra kjo përnë orbitën e vetë Dëndodhet Midis Jupiterit dhe Uranit Cili është kjo planet 069 20 84 436 069 20 84 436 tet 4436 dhe gjithashtu mos harroni gjej gëzën çfarë vjet në tavolin pritet ndahet por, por nuk ha ha, -hajt. ha, -ha -hajt. okay the love song love song 311 oh yeah the cure origjinalisht shumë e bukur dëgjoni <ILELI> dita the feel 104.6 megahertz <herbal master> radio rock Mirë, mirë 8 e 1 mi minuta 8 e 1 e kamon E 2 E 2 e 1, jo, jo, sa që ka, ka bjeri nështë Tani, par. parë se të zymë, parë se të kalim të mesajit Parë se të kalim të mesajit Marsë është uh, Jo, nuk është marsë, është juli uh, E zili ka përgjit gjenë për, për qëfar vjet në tamëlin Pritet në dajet, për nuk hajet Thot kokaina Edhe ju a thëmë sinceritet Pas e e njojë që është një tjallë që drogën Nuk e, e. përdor, asë preferon. Megjithatë mendja ka shkuar më, nuk është kokaina. Nuk është kokaina. Nuk është kokaina, po do të ishte është... e tikë për neve që të pritnim ë uh, po është, është afruar duhet. Të. të ndanim atë. Edhe, edhe mos ta hanim. Po. Neve do ta hanim <laughs> gjithsesi, <sinë> mund <sabun laughs> të ta hash kokainën. <laughs> por jo nuk është kokaina. Çfarë vjen në tavolinë pritet ndahet, por nuk hahet. A? Okej. Okay? Po, s'është së Bashk... kokainë. Nuk është kokaina. Megjithatë faleminderit Juli, edhe faleminderit për digjimin. Një ja, gu është Altini të një që do të tregoj Ore, shumë fiksim të kajtë Qa di bërëm të në do... Dhe që ka lëvizur më, më shumë dhe... E, më ka thënë Spanova të ditë Altini të Ju dukë vetë e zëgur ka lëvizur në për Shqipëri Jo, së thëmë që kam lëvizur Duh, të të të Një të jam, duet Kam lëvizur mjë aftusë Një duet ta kuando Ta kuando Ta kuando që ta zhjini përfundimisht Dekord po, Këjtës është profesionist Dek <laughs> Monga muripiniz. Fotimina maskullore. Jo, familja gjithmonë të, të rëgjë mina vëmendje kjo, po është shumë <ght> e bukur. Ha të njëri epi. Në Rumani votat janë bler me shumicë. O, me shumicë janë bler votat. Bëhet fjalë për zgjedhjet e Parlamentit të Evropës në Rumani. Po, me sa duket, jo gjithçka ka ecur sipas rregullave. Okej. Okay. Midis të tjerave besohet se janë paguar para për votat e zgjedhësve. E pra, jo vetëm këtu ndodh kjo. A te duan që Rumania, Rumania është në NATO, si mund të vijë në vota në NATO? Rumania e, është dhe në Bashkimin Evropian, si mund të bëjë këto? Ço do shkrimi, s'e damun çeli. Po un mendova që kur hyn në NATO zgjidhen këto probleme. E, Kapur, të gjithë analistët e na e thon këtë. Apo jo. Po. Ço po. do thot kë? Të, të diasht po. Po. <laughs> dhe një vot thuhet se ka kushtuar rreth 10 euro, sa ah. pak, 10 euro. Po dallai un pa 400.000 lek nuk e shes dhe e di që ma kanë kërkuar. <laughs> është një parti që blen vota vërtet po i thuaj se do unë me gazetën për 400 mijë lekë ta bëj për 400 mijë lekë po e buqra është të kontrollojnë dot toreja ëh oh toreja ti tash e 4 milionë për votë e vota im është e rëndësishme për votën e babit dhe të mamit edhe i mer 4 milionë po ëh do rregulloj unë çike edhe për mua për pesë shesë votën për pesë vete ok ja shkruajmë sot në Tiranë në Selië ot keqë a sa mirë ej sikur të mundnim Hmm. Si lexonim. Po altin. E po pse jo? Nuk ka asnjë gjë? Vazhdore lexo tani gjë. Okej. Vazhdon. Lera Lera s'në tregon një gjë blerina që shifet në, në radio. <laughs> Sigurisht asgjë nuk shihet <laughs> në radio. Ati aty. Hajde jepi. Elena uh, bash bash ç'është kjo? Bash baskut. Bashkuti, hajde. Bashkut. E duhet ende uh, jo po bie 29 vjeçare të presidentit të Rumanisë. I duhet enda të mësoj të përkoj të gjibin në site të rëndë, thot gazeta mm -hmm. Për ndryshe, ishtë top modelja e ndjen veten të përgatitur përëtësisht për Bruxellin Dhe për të tyrën e re si euro deputete E për që nga zjedur euro deputete okay. Kjo uh, vajza e prezidentit e rumanis Një karriere shpet që ka dojnë në përmjet kërësimit e organizatas së rinis të partis të prezidentit Deri në parlamentin e Europës Si pas të një zbabina bënd të mundur Këtë mundën të avrdetojnë ta një gazetarë të njohë rumun me investigimet të fsheta. E për këtë e bëhet fjallë, për këtë vajzën këtu, që është bërë Euro A, qënë, mi, e Eurodeputete? Shumë e mirë që nga, pa jo e meriton. A i ka përën votat? Ka lizet. Që sa e bukur që nga një rumune, Eurodeputete? Ma shabash. shumë e mirë. E mirë. Ok. Rëmune të shujan? Ja, në? në si kam prëvuar, bërëna si të regonë qikë. Asë Mirë, Në kanë treguar. Okej, do të okay, përsëris them një gjë që zën edhe quizin nga astronomia. Cili planet bën orbitën e diellit midis Jupiterit dhe Uranit? Cili planet orbiton rreth diellit midis Jupiterit dhe Uranit? Dhe gjithashtu kemi një gjë tjetër që shkon kështu. Çfarë vihet mbi tavolinë? Pritet, ndahet, por nuk hahet. Gjithasht duke mund të bëjte dhe në numërin shumës Qfar vihen në tavolin Priten, ndahen, por nuk haen Nëse gjenit dot 0, 69, 20, 84 4, 3, 6 E, më kujtua një Nga këto gjerat me të futur kot Më kujtua një taksist që Nuk ishe shumë qef Nuk jet kap ajo humori Jo fort i mirë Kur diskat ka ndodhën në ditën tënde dhe uhum. Nuk do t'u japër gjevat njerëzve Edhe nuk kryen kryet dhe tyres Se taksisti po kalon të dikuan ty të uh, partizani pa njohën Dhe një këmsor që shikon taksin do të ndaluja përnë TAKSI! <laughs> e këj që në zjerë kohë në thotë Këmsor! Kacë Dhe që, e kemi nisur me fëmijët E dhe të vazhdoj me fëmijët Pas pak të ledhëm një fjalim për fëmijët nga Mark Twain Mark Twain për kalamaqëri Mjët Okej okay. Çka kemi? Çka keminga gafusa muzikorë. Come on, come on. Come on, come on. Komando um, diao. A është një rock francez keti? <laughs> jo, skemi fra, nuk bën rock francez. Nuk ushkon. Shkojnë, shkojnë në këngë, në këngë. Me siguri që shkojnë. Ë? Jo, jo. Alors, un peu de rocke française. Despues. Ai e fazë spanjisto. Un peu plus tard. Un peu plus tard. No just what are you saying You're saying the words You close your eyes and try to soft me to No matter Gjithnes kemi pasofat, kemi që ndonjëherë gra. Ne kemi qenë të gjithë general ose poet, ose burra shteti, por kur është fjala për të pirë një dollh i për fëmijët ne të gjithë jemi një lloj. Është mm. turp që në gostit e të gjithë botës, gjatë mirave jetëve fëmijëria në, në mnyjan sikur të mos peshonin asgjë. Në raste do të mendoni 1 minutë, në raste do të ktheheni prapa 50 ose 100 vjet. Në ditën e martesës suaj do të soditni edhe një, një herë fëmijën tuaj të, të parë. Do t'ju kujtohet që a i përshon të shumë dhe bile më shumë se që pandekni t'ju Ju, ju ushtarët e dinit e gjithë se kur ju erdi shoku i vogën në komandan familjare Juve ju është dashër t'i e pridor heqen Të tërë komandan e shtëpise morja i Ju u bëtë semenë dhe shërbëtorët e ti dhe i rinjë gjithë një në këm A i nuk ishte një komandan që të logarisë të konë, largësin ose të gjithë tjetër Ju ishte të detyruar të zbatonit urdrat e ti pa o menduar nëse k Dhe në, tati, në taktikën e ti të parë, kishtë e vetëm një lojë marshimi me hapë të shpejtë. A ju trajton të me repësin më të malë dhe me përqmim. As më trimin nga ju nuk u zonë dhe t'i thosht e një fjallë. Ju mund të përbalonit surmet e betejavit për gjakshve të Donaldson ose Vicksburg dhe të kundër surmonit, por kur ju kërvishta e mjekërën, ju shkurt e flokët apo ju përdrith e hundën, ju duhet a duronit. Kur gjimimet e topave buçiste në veshët tuaj, ju e kthenit fytyrën drejt baterive dhe përparonit me hap të vendosur, por kur e vitin përpara ai me të kërtiturat e tij u tërigjeshit prapa. Kur ai ka kërkuar ndonjë shorop për qetësi, a keni guxuar të lini pa kryer edhe shërbimet që do të ishit të pahishme për një oficerë zotëri? Jo, ju jeni ngritur dhe e keni bërë. Kur ju ka kërkuar shishën e çumshit dhe ky ka qenë i ftohtë, a keni bërrlafas pak? Ju keni shkuar më një herë keni ngrohur bileu që në skuar aq larg në detyrën e të mkuarit, sa ta thifin vet çumshit nga shishja për të provuar nëse ungroh apo jo. Dhe sa gjëra. Kjo është gjura... turf në fakt, a? Mm, shumë të rëndë. Se s'mund të bëj një print për një fëmijë. Dhe sa gjëra keni mësuar duke kryer këto punë. Njerëzit e ndjeshëm besojnë edhe sot në ato thënien e lashtë popullore se kur fëmia që është në gjumë, i kanë ardhur ëngjë të i përshpëritin. Shumë bukur, por kjo ndodh shumë rrallë, kur ka gazran stomak. <laughs> në rast se foshnja ka kërkuar të bëjë një shëtitje në orën e zakonshme, në orën për shembull pas 2 ë pas në orën 2 pas mesnatë, ju nuk keni ngritur më një herë dhe keni thënë me vetes se tamam, këtë gjë kishin ndërmend të bonin edhe ju, jo, pikërisht kur po flinit. E vazhdon, kjo është koha thotë më e përshtatshme për një dolli bash për të kuptuar rëndsinë e fëmijëve. Mendoni pak të ardhmen e këtij brezi. Pas 50 vjetësh ne do të kemi vdekur të gjithë. Besoj edhe atëherë ky flamur nëse do të rrojë ende, do të falë jo, jo. për një republikë. Ani jam shtetrorë. <laughs> ani jam shtetrorë thot Mark Twain. Do të rritet gjerë nat kohe do të bëhet një vegan politik. Në një Pjetër thot jetë presidenti Arshëm është zënë më ndonjë problem shtetrora është e rëndësishme sa të janë flokët e ti. Dhe në një sër të gjatë djepesh ndodhen të shtrirë 60 mijë njerëz që kërkojnë punë dhe po bëhen gati ta përballojnë edhe njëherë këto problem të madh se në një tjetër djep diku nën në hijen e flamurit i famshëm i komandantit përgjithshëm i forcave të armatosura të shteteve bashkuar dot ai është kaq pak i zënë me madhështinë dhe përgjësinë e sarmës sa të gjithë strategjinë e mendjes së tij në këtë çast të ka përqendruar në një përpjekje për të gjetur ndonjë farë mënyre se si ta futë në gojë gishtin e madh të këmbës fitore kjo mm. nuk e them për mungesë respekti e cila ka tërhequr të gjithë vëmendjen mysafirit ton të shquar në këtë gosti Një gjeshtë të dhjetë e gjeshtë vjetë më parë, dhe në rrasë e fëmija është profetësia e sa artëmës, pak njërës do të dyshojnë që aji e ka dalë në krye. Dollia e pesë mbëdhjetës e mbrëmjës ishte, fëmijët të cilët në lehtësojnë dëshpërimet, e të mos i harrojmë në festa tonë. Okej, okay. uh, një qansje e Mark Twenit, ka rështë i fëmijët. Mm. Ti me donë që fëmijët duhet tjenë më te për pjes konfliktet për shembull, meçi jemi në fushatë elektorale. Okej, okay, sa edhe marktu jeni disi ashtu e zhgjeshur, jo. Tartisht po. Nuk flasim për gjithmonë për ardhmen, dhe ardhja një farsoi u përket fëmijëve por. Nuk flasim për për kushtet në të cilat fëmijët rriten, educohen dhe përgatiten sot për për të neserin. Fakt personalisht nuk du doja që në fushatë aktuale. Mhm. Mm e politike të përmendeshin fëmijët për sa kohë që fushatë nuk ka as pak etik poçi nuk do dhe të doja të luhim me fjalën fëmijë. Është lehtë me fjalën yjet. Ëndrat e fëmijëve. Ëndra e artmeja. Fjalë me përgjegjësi. Nuk do ta marrta se është vott mbrava. Shumë të madhe, duke shohë se kur mund të futen brenda retorikës edhe zbukurojnë atë, po, është përgjegjsim vetë të flasësh për të ardhmen edhe mm. për nuk do të dha të flisnin për fëmijët. Ashtu. Okay. At daktën janë këto kushte. Mm. Patmir medium mund kishte diçka për të thënë për fëmijët. Po sigurisht. Sa të shkaftat janë fëmijën. Po. E mbani mend atë? Ishtë e bërë një test Ishtë e bërë një test Adrian Klosi e ka publikuar këta jo, edhe në Libri Në Veth hm? Ishtë e bërë një test në Gërdes për të parë nëse Kush mund të zbërthente më shpejt një predh Dhe ishtë e zbuluar nëse një fëmi E zbërthente predhën më shpejt se një i rritur Dhe kishin dhenë Po, do të përdorin fëmijet Për zbërthene predhën Kjo është ta mamë si në vitet 1.700 në Amerikë kuzmier përdoreshin për këto të tezgjaut sepse kishin gishtat dhe duart të vogla dhe i fosin në përkëto makineritë e tezgjaut. ë hmm. dhe më kujtoi pikërisht atë skenë. Punonte gjithë familia për rendiment të lartë. Por fëmijët më tepër nga që ishin ishin me gjmpyr të vogla dhe i nxjinin këto vrimat e gjërat. Më vonë profesorin Timt Histories në Shtetet e Bashkuara që që tregonte për këtë me pasion, por drejshit, për dreshtin e Hajbe i fjal për vitet 1700 Shekulli 18, dhe këtu, kan uh, gërdec, është aktuale këtu, kanë bërë një provë në gërdecë, kush e zbërhen më lekt një prej dhe më shpejt, një fëmi, për ndepëse jo, e kemi një përgjigje për për për të për të në gastronomia, është anoraj që thotë, mos është Neptuni, që rotulojtë rëdhjelit miti Jupiterit dhe Uranit dhe... Dhe nuk është saktë. <muk> dhe nuk është saktë. Dhe nuk është paktën me dinjitet, me dinjitet. Nuk është Neptuni. E përsërisim pyetjen. Cili planet rrotullohet rreth diellit midis Jupiterit dhe Uranit dhe nuk është Neptuni, nuk është Neptuni. Gjithashtu një gjë tjetër që kemi për sot, çfarë vihet në tavolinë? Pritet, ndahet, por nuk hahet. 069284436069284436. Shkojmë tek pak muzikë dhe kthehemi ora shtatë. Tete e njëzet minuta, po të gjohën i ditas dhe fit programi mëgjesit në Radio Rock gjdo dit këtu Nga ora 7.30 dhe nërë nërë nëmë të jam bashkë me plerinën edhe me altinin Qa por të gjohën të ashtë i altin? Menik Street Preachers, your love alone is not enough Ah, oh. më të edhe të shurria e di kujt tjetër, në? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm. Kjo është kënë nga misterioze I was moving at the speed of po sound Kjo <laughs> <laughs> është kënë nga misterioze po E mëra veshënë zë, është dgendot, i preferuar i... I blirinës I preferuar i blirinës që këndon Okej, je pinë qësë se t'i gjoam farë Ajo nuk t'i gjoet kënë nga E prajët, për po mos këndoj blirinë Shhh Nuk e di pse radhuar. How's <laughs> moving at this speed of love? Nuk e gjend sound. Nuk jen... no e gjend dot njëri sikur. Okay. Hajde tani. I didn't know how's. Ja, tani është mirë gjithçka. Mh. Është më gjë se vërtet në pop. Mirë, okay, ja, këndoj Plerina, kush e di, leta di. Kush e kërkojmë, kërkojmë kush e këndon këngën, gjithashtu kërkojmë kweim të din se çfarë quhet kënga, po mm. gjithsesi do mjaftoheshim edhe me emrin e emrin e grupit apo këngëtarit që këndon këtë këngë. Jeni duke dëgjuar dita së filli programi i Mësuesit në Radio Rock ora është 8:25 minuta, 104.6 okay. MHz janë koordinata dhe ja ku vjen edhe hakmarrja e anorës. Mh. Mm -hmm. Ju thot 1. Dekapozeli, letrat për... e Bijozit është përgjigje wow Donit, vetë pabitem, po. Donit, uh, e vetë pa bidëm po doni të këshojë letra the biozet anato jo do ket në një mënyrë s'ka mundsi nuk e di do ket në një mënyrë po të shoj na nuk mundi menjëherë të bëjmë jetë crafting nuk ka rënë askush <të> letra <e bjotësit>, pra... the <të> <të> po, pra, që është inteligjente po fra ç'më ka zënë me me këtë shikom 069284436 për të bërë pjesë emisionit për dërguar sms ose dini të jeni se kush e këndon atë këngën që sapo këndoi Blerina? E mos tieni thoni Blerina, përgjigje. Po 2 pik. Po, domethënë letrat e pixozit është ajo përgjigje e çfarë vihet në tavolinë, pritet ndahet, por nuk hahet. 1 tufra me letra pixozë dhe një palë letra pixozit pritet, ndahen, nuk hahen. Kjo është përgjigjja e saktë për Gjengjëzën. Gjithashtu, përgjigja e cilit planet ë rrotullohet midis Jupiterit dhe Uranit, është Saturnit. Po, e sakt. është Saturnit. Dhe përkon Song to Self. Nga Trevis. Nga Trevis. Po. Edhe një i qeshur me dëmë të zbardura. <laughs> Ta mamë hak Marsa. Mirë, mirë. Të morën veshë, por Neptunin prapë e kishtët pasakt. Shparë. <laughs> Gjiste si. Uh, jo, pa te ka bërgë shu, por në zemin e se i dinte, po. Pa pra e se i dinte, të ndërë. <laughs> Përshë të rronë të davolinë në këshusin pas Thua të këtë qënë ashë uh... Nejsep Qikoni Jo, e kisha fjale në të këtë qënë ashë djallzore Për një gabim ka stile Që neve të ngrejmë koke dhe pasat bam Ata shpegojun Nuk ka qënë djallzore Nuk e qënë se jam femër edhe por. për piqem të kuptoj sa do pak Aha. Ka qënë mirë bërëse Mirë bërëse Që ti të mos e vuaj në sky Faktin që a ju gjë gjithë shka mm. Në emision ta. Por më të e për Një gabin Një gabin si Një gabin është mirë bërë se Quk bëj Quk eh, bëj da unë hmm. Bezru bëj gabinë Se së duat e dukemi përkryer <laughs> Okej, okay, kush do të fitoj? Uh -huh. Kush do të fitoj? West Side Family apo Elita Pes? West Side Family <laughs> Kush do të fitoj? West Side Family Elvana Gjanta apo Kastrozizo? Ah, e Astro vështir, a, Astrosizo, Astrosizo, Astrosizo. Tu unë me lvanën unë me lvanën. Si delbei kanë dashur për, për Kazën, <laughs> me gjithë respektin. <laughs> e unë <vëtë> vote për Kazën. Ti <laughs> voton për Kazën po. Histë e verstier do të thamë. Shata po? elektorale si në Shqipëri nuk i lë pas dore lidhet me muzikës. Cilët janë zgjedhur për të kënduar himnët? Mm, po bën pak për të. Qesoj <laughs> që thëna himn. Tu, por kemi një grup të të tërë muzikandështë cilët janë përfshirë me fushatën dhe kanë bërë këto këngët ka stile përfushatë Kemi Shqipëria pëndryshon Kemi qo të pëtëpëtë qo të pëtëpëtë Kemi që të dyja a zëtë Do të transmitoheshin në anës një radio Cilat pëllqenë më pak? Jo, këtu se kemi luajtër, as njëre në asetërë Të dyja nuk ku pëllqenë fare Qeshipuria po ndryshon më duhet i çiksi kështu. Da ri ra ri ra ra da qua qua ta ra ri ra ri ra. Po kjo çau çau. A ze kjo? Ju jemi në luftën antifashiste, nacionale shtetërimtare. Ështu. Ka më thon melodi lufte ku aty? Ku diam nuk mund të jesh. Partizananë mbashin për rrap, në fakt. Mbashin për rrap. Nissanë Cigoni. Ëh ka është interesante. Ka 3 ditë nga website Family pra dietë që shoqërojnë Ediramën kudo që shkon nëpër Shqipëri mm. dhe këndojnë këngë, bilesh këndojnë dhe këngë të këngën, dhe e vjetër, në kombinat këngullandët Tironën. Ëh, mm. nuk është gjë e re kjo. E kam bajtur lidhjen, si e thua, me këtë. Nga ana tjetër pasaj kemi Partinë Demokratike, e cila gjithashtu, mbasi shpalli Edirama këng, kanë përzdipin që ja këngu bë dy tre ditë në nën mbasi Edirama. Mbasi Edirama bëri këtë këngën e vet, ndoshta ishte bërë më parë, po. Domai duket kë. Këtë... Kan pëstitin që këngës bër shumë shpejt. Shqipëria Si kanë tani sa vetë këndojnë bashkë me Elita 5 këtë këngë uh -huh. që shoqëroin Sali Berishën ku do ku shkon në Shqipëri. Kemi 5 çunat e Elita 5. 1 2 3 4 5. Pastaj kemi Elvana Gjatan 6. Çilitë 7. Çilitë 2. Do të pranojnë e pranojnë të djathët çilitën? Po si jo? Po si jo? e chilita do me ndan chilita do numëruar dy herë sa do të ishte majë do të numëruar të dyja kështu që chilita tet tet si thuajti Blendi po i ken lakon nënt hë po ndrom chilita me natyrën e vet ë nuk është e majë me natyrën e vet fizionomike sigurisht po e majë është me natyrën e saj e majë dhe e dia i ka të barazë me zhura domosë të gjithë femrat e bukura ë seksit të tëguzhëmshme si Elvana Gjata dhe Chilita duhet të ishin majtas po s' kështu është ashtu. Me ideologji ashtu, kështu është. Prandaj e komuniste ti. <laughs> <laughs> Atëre Çileta 9, jo, Çileta 8, më tet. fal. Boiken Lago 9, për bok. Leonora Poloska 10, Soni Malaj 11, mm. atëson. Stine ose Nesti, Nga Pristina. <laughs> Nesti 12 dhe Genta Ismailli. Mm. 3-10 3-10 kën këtarë që shëshirojnë sa liberishnë Shikot është që janë se ca friktyre janë në pesha të rënda si në, në, në muzikën shqiptarë, e? Si Gjëta Ismaili Gjëta Ismaili është si. këtarë që ma do mundja paguhet këtë gjatë Edhe bëjken lako Elita Pes, bëjken lako Elvana Gjata mm -hmm. Soni Leonora Poloska, e kam të gjuar Soni Malaj Nesti po Sa i val që shkim tuket, mua, e? Se se di benga kranget. Ja. Stafondi kejper. Se kejper. Ne sa, mua kim shkakton gazra. Do të them të qeshura. Ë Shqipëria po ndryshon pra e këndojnë 13 vjet. Në fakt, okay tas presi. Mashallah, mashallah. Se kam chuajtur 2 ditën, 2 ditën po 12, po bëri 12a 13a. 13 vjet e këndojnë këta? 11. Sa më ndonjë sa kushtojnë secili nga këta për një dalje? në Itali. Në Itali. Sa rendë do të kushtojnë? Ti ke në një ide se sa mund të kushtojnë Partia Demokratike këta? Po, ti, puchi puchi. Jo, puchi puchi. Vonë ja ku po të neer salio një çili edhe do të dei ti puchi puchi. Të bëhet nomë. Ata mund të kushtojnë 500.000. 500.000 për kokë. Për kokë. Apo i kanë paguar një. 12 sotë. E humbë duhet që ka marr 6 milionë 6 milionë për një de dalme. 30 de dalme. ëh dhe 500 deri në 180 000? milion. Si bie tani? Vetëm për muzikën. Kur të fitoi njëri kasta e aktorëve që ishte nga ana tjetër mbetën pa buk. Pa buk. Mm. Po. Mirë. Atyre, po ta shikoj ndat. Do qëndoj të apofitoj Edirama më. <laughs> më në skenën e qytetit. I kulvon. Së fundmi, është duket. Vetëm çivitë do qëndoj. <laughs> ha, së hap për dy vet. Derisa, së fundmi u njoftua edhe për një bashpunim të ri nërmjet Kasrozizos dhe Ilir Metës, të cilët do të përgatisin bashk himnin e LSI-s. Oo po po. Unë do paku ai. Do i pikazë në ninat e videot. A on dua dëgjoj Ilir Metën që kënaq. A blenim të ikim nga Shqipëria? Ku do vemi në Lali, ku do vemi, do na djegin. Janë ndo Ilir Meta, pastaj ku do futemi? <laughs> Ej, Ilir Meta, rep me Kasrozizon. Jo, është kjo rrymë e fundit. Së është rrotë. Eh Miko, Castro Ryn, Castro Stream. Huh? Pa, a shkëje ç'i bën këto? Po pra po, ç'i bën këto? Shumë jutizme. Pra kemi kemi gjithë këta këngëtar që do të do të merren me... me me në fushat. Po jo, do të merren po po merren në fakt. Unë kam vërë. Faktikisht i lir Metës si shkon më shumë me Tjetën Musa Bellin. Me me Musa Bellin. Po pse që? Po se, jo, nuk i shkon ajo rrymë e Castros. <laughs> Ti thua që Ilirmeta si shkon një këngë më romantike. Më, më po, më romantike. Po shkoja për veprim. Do të ketë diçka me fjalën veprim brenda. Po, Castro po se më mirë është. Po, që veprimi. Në lajm i vogël, Ministra Zviceriane e Ekonomisë është gatiti të reduktojë me 10% pagën e saj për të luftuar në këtë mënyrë krizën. Doris Leuthard Do t'i ullë të ardhurat e saj në ndimë të të papunve Për t'i dhënë kështu një sinjal drejtuesve të tjerë Të qeveri zvicariane, pra administratës në Zvicër Do t'a ullë rogën me 10% që nuk jam pak Fantastika. 10% e rogës e saj janë 26.000 euro Pas i mm. një ministr në Zvicër e ka rogën vjetore 260.000 euro në vitës, pra rogën vjetore Legët e kafes një viti pas kaj lanë Do Popra. pi më kafe, klubeve ministre Ja, ta themi ato e që të tashë qëpa? To Ja themi ah, Jo, po se kupton njëri e bëndë Se kupton të të Se kupton Tiedi Mirë, lëmë Nëse të kapin në shpulla, mos hajtë ta në kosh nëse në më gjith <gjes. laughs> Të vëm dhe njerë këngën, misterioze, që nuk e gjen njëri Ndërkot të i blerina dhe ta këntosh But I'm crashed into you vai a almoço falou que show você Ah, isso é chumelet Lá was moving at the speed of sound Ah, estou cá, me afton. Didn't know I was moving Ah, exato, para jogar ainda tá tá. Não guso. Okay. Shkëm të këtë një këtë tjetër tek, tek, tek, tek, song, dhe to self, song to Self Song to Self nga Travis Anora Ka gjetur edhe Gjegjëzën Ka gjetur edhe quizin Astronomik Gjegjëzën me një goditje Me një mësaj në goditit dy her Të kam gjetur O do li bashta Okej, këtë e mi prapë Gjegjëzën me një goditje Out of focus and Moral, tine tine. moral din dhe ti Moral din Të kanë thënë, hetës me kujdes të rrugëve mm. E, që të hetës të shtu 30 joba buri dhe ut Nga 5.000 e këtë 150.000 e Po pra, po vete ka Kështë ta ka thëmë patentën ty Ajde pa guaj Po patentën e mora e, Se thëmë do të dhe kështë drejti mm -hmm. 30 joba, wow Wow, vedhëm ty, vedhëm ty të ndodhin të gjëra Shumë e vërtet A gjëjmë pa kujci muzikor? <laughs> <laughs> uh, kujci në po, ja bo një gati Ora 7.39 Yes. Who is this guy? Good mister. My partner is the hair. Well it say let it go moon and that. Love's moving at the speed of sound. Hey, been and couldn't find my way around and didn't know that I was going down. Yeah. Yeah. Kaj bësoi se më i lë të caksh. Hajde pra kushë kushë këndon këtë këngë? Ja, Delina e dinte menjëherë. Eti, t'rgoj një një histori të vogël? Hm, na t'rgoj. Ma ma jepni challenge, nuk do më nuk do më shani, brap. Jo, jo, në meneskazë, zakonisht ato dy vajzat me biçikletën, po. Në meneskazë, ti. Në ato dy vajza më të morën vesh. E morën, ajo merret vesh pa u thonë fare. Ja, kuptonin veti, dy vajza dhe dy biçikletë. Ishte një ishte një fermer i cili Donte që të shtonte, të bënte shërbimin pulave mm. të veta. Për këtë duhet një gel normalisht. Dhe do të shkon në pazar, i thotë, më duhet një gel, i thotë, për kotecin tim. Edhi një gel si rrshtoi. Po. Dhe personi anti që shiste i thotë, "Merr këtë," thotë Henry. Henry tha, "është kastile për, për, për një gjelave." Ne kamshori i gjelave që do djesh më një herë. Henry, a nuk e ka pulën në emër? Ëh, e ka pulën në emër, po, hen, mm -hmm. po. Henry i tha, është të mam a i gjellë që të duhet Për këtë punë është i uritur është i jetur është i tharë është i zhuritur Ti gjitha e ka Neset E merë fermeri Henrin ton Në gjellin Henrin shte i papam E uritur Po është i papam <laughs> Dhe e ton Të kotesi vet të të I thot Henrit Henrit i thot Tani Të besoj që ti do të bësh punën të ndë Dhe Henrit niset Po të themi i furishëm dhe i fuqishëm. Mhm. Mm I merr pulat me radh, nga njëra tek tjetra si një bufë e vërtet. Ta ta ta ta ta. Me skript tim. Vetëm kaga. Por nuk ndalon as ditem, mbaroj punën me kotecin dhe niset të usulet kuajve. Po, Basque kuaj ai tek lopot, mbas lopës shkon tek dera. Shtatari më thotë, "Henry, do të shpo bën Henry. Kujdesi si ta se do ta vrasësh veten kështu." Po, nuk pojson në Henry. Heri vlutë Të themë, këshu frenet i këfare Në lopët, kuajt, derat Qëfar kishë atje, dele, dhi Një Nësi rrufe Nësi fermaj, oruillit, në botani Dhe këshu vazhdoj, gjithë në andën Të nesmë në mgjes, delë fermeri Dhe shikon henin Të shtri në bar Këmbët për pjet Gjua e varur jasht Sy të rëtëluar në brapa kokës Nuk i duke shenë fare dhe, Heri qa, Po, më tje një miz kisha njështë të një i rotuloj për siper e, çark, e këpton të njështë që ndodhë me një t'i shka kur ngorë mm. Edhe, ta kartoni animatik e party o, e i, thot, uh, i thot fermeri i thot Henrë i thot Henrë i thot të thash i shkredit i ja qe e brave vetëm dhe Henrë i shabën shht se pa afrojt miza <laughs> Përtheu i gjithi në të qeshëra Poja vitej mizës Po në të jenë gordur që da projë mizë da I keqë I keqë Kërënëri Kërënëri Kërënëri të gjerënë Kërënëri Kërënëri Mirë Qeveria kineze Ka njoftuar të gjithë funezuesit Me kompjutera të destenuar Për tregun kinezë Që ti pa isin ata Me një aparat filter Të posashëm Që nuk lejon facet Që nuk lejon facet hapjën e faqeve të ndaluara në kin. Kompjuterat në kin pra, me një filter të posa që më akoma për qeshin me heni një këta të dhe. Pak të qeshin mikrofon që të meren në velja bëtë, duke sikur jam një shpelari vëzmullar këtu. Kjo urder, kanë gjallur reagimin negativ të prodhuesve të cilët mendojnë se instalimin këti filtri. Në kompjutera, mund të shkaktoj blokime në sistem duke ekspozuar Këmhjithatë më tepër ndajsur me dhe mm -hmm. Prodhuës si Amerikan HP Heward Packard Që mban peshë më të madhe të tregut kines Kanë teklaruar se po bizeton me qeverin Për të gjetun një zgjidhja në mënyrë që edhe përdoruesit Të ngelen të kënachur nga këto produkte Falë këti ligji Qeveria kinesët do të fitoj shum <laughs> Nizer Të thash Henry dhe dhe mere vetë <laughs> Të shumë mërë dhe mua më qaf Përshmëriti Henry <laughs> Se për mafro edhe <laughs> Liza Shumë <laughs> më Mirë. Ehm. Uh, Kishan Kishan një a, a jeni si jeni juve me me, mm. me Kimin? Si jeni juën me Kimin? Un kam shumë mirë. Hm? Un mm, të ska. Ta bëjmë si form quizy? Mm. Uh, Ta. Qofse kisha harruar të cila lini ishte më me fort, bes. Çeliku apo? Ma çeliku. A ah. po art? Po. Kisën tjetër mirë kam gjë. Mirë, atëherë pyetja ime është kjo. Cili Cili element hmm. kimik nifet me gërman C? Ka ka skurtim gërman C te tabela e Mendelejevit. Element qenere? po, te Mendelejevi. Cili element kimik pra nifet me gërman C? C karboni. Mm -hmm. Gjeta, na gjevem duke. CO2. Jo, CO2 ja. oksigjeni. CO do është karbon. CO. CO është karboni, CO2 është dioksidi karbon. Ah, po, gjetëm. Po dash, jo. Jo, mirë. Atëra, cili nga këto ë element njihet me gërmën U? U. Po jo U ve këtu ti gjeni se shumë kollaj. Gjita prap. Plutoni, oksigjeni, uraniumi apo sulfuri? Po po, alternativa duaj, uraniumi, ishte, vëzhgoj. Nuk gjen shumë lehtë. Po, bëhet shumë lehtë, kemi qenë. Gjeni kimi. Edhe un gjenikam që mos i baimën. Atëherë, më kërkesi gjete me, me C. Cili element nifet me CU? CU. Okej, okay, mos e japi dhe u, mos e alternativa. Atëherë, mos e hap. Po, po i de. Ujeda. Si thua? Mirë, Vodem. juve e dini. Cili nga elementët në tabelën e elementeve nifet si CU? Të skuqë kacepi. Ke e theti djathë, po të vrajë vendin edhe më tej. Atë elementët vendit, të cilët janë. Atë marshma. Vërtet e. Ne sikojmë secar Mendojnë digjuesit. Bakri. Ja, bak, ja. Jo. Bakri. E sigur të që jo? E dhe mund t'jeder, e s'gjerë. Po, po. E s'akt. Po, po. E bakri Marci, ishte të të të. Marë si. Bakri, e po. E brejaj që nuk njif ka vetë muzikën. <laughs> që nga e mirë dhe në kimi. Që u është bakri. Mirë, po të së lë? E, marë si kjo jele. Elor je, e je, lor e celo, mos e thuaj, celon thuaj diçka tjetër. Ne me këtë pastrojm <të> pishinën aty. Pam. Mm mhm. Ne gjetëm lor, klori. Vendos sa mir, klori është jo. po, ma po, kond... hmm. e lehtë. Atëre CO. Pam. Të arsë CO dioksidikë karbon. Ja. Ah, po. Pra mëse ke gjetur. Nisëm klori thonë CO. Po, po. Po kërkojm CO. Edhe kjo Dikur ishën furra të... Shhh... Ah, A ti... Kuptaut... <laughs> do të të sulim hënërin... Hënërin... <laughs> Atërë, do të kalim të njëkon? Po të kalim të... Te... Atërë, po kërkojmë elementi kimik i cili njifet në të apelën elementi lejevit si... Po marësi... Po so, oh. marësi me që gjithja të të... Pëse zhjen këndëm, mështë? Jo, thotë, uh, olesidi, e ka shuajtë më kapim, ka dashën, ndoshat thotë dioksidi, apo oksidi Nuk është oksidi, oksidi o, karbonit e, ja, oksidi, ja, oksidi karbonit, ja, nuk është oksidi karbonit Po të se vetëm është karbonit Co2 do t'ishe dioksid karbonit, unë të co, monoksid karbon. karbonit Monoksid karbonit. Karbonit. karbonit, por jo, ja, kjo është co, nuk është co dhe o është co, pra co dhe o e vogël, është një elementi vetëm oh. I cili njifet si co, cili është Co, co, kjo është Co, mirë? 069 284 436 069 284 436 Shmë tëk një këngë dhe këthemin pas pak Vë do më të kjo së këtoja kam qefë Shumë të gëndonë herë dytë Dhe vë dërsa të mërzikë Qaj është kjo? Plagin Baby Muaw! Shida. Shida. Sot hana e favorshme në shenjën tuaj do ju bëj të menjëherë shumë mirë. A mund të bësh me eksponencë? Të lutem. Po, po mundemi. Okej. A ke impakt të vështirë? Po. Atëh, e ke ulur këta monitorin për në studio, please. Tani ule. Faleminderit. Do rëna ti mund të dalësh për një çishin, nëse të kaloj. Ui. Që të bëj përfimin. Ore, përpara përpara se të kalojmë tek horoskopi, le të themi diçka që co është Kob kobalti balti e kanë gjetur ti vetë e ka gjetur, gjetur Marsi bravo Marsi e para që se, par, pr se prisë megjithatë kam edhe kam edhe një përgjigje tjetër po ashtu të sakt nga Beni nga Deni thot kobalt mm. me numër atomik 27 o oh, bo bo sa i sakt eksplocuar deri në dheri fund në fund shumë mirë atëherë jeni të, të fituesë nëse dëshironi mund të zgjidhni këngën që do të mbyll emisionin Njaftë nga dërgojnë i të kjo numër 06284436 Përveç mars Shpete shpete le zemë Këtë sa këmë që Minë zotë të disë gu i gjenë Po beni mund nga dërgojshate Allo Sot En franset Le horoskop dhe sot Le horoskop dhe sot Dhe sot, oui Le horoskop dhe aujourd'hui Dhe aujourd'hui Me, me, me, me, oui Me, me, me, oui Edhe tjallin aujourd'hui, edhia Po, e, shikam Po, e, shikam Po, e, po, e, po, e, po, e, po E favorshme në shenjën të uaj, dojë bëjtë të ndirë një shumë mirë. Mm, mm. Gjithashtë të duhet i një të aftë, shumë një mjaftë, kishë kuptime të lindrua, ditit e fundit. Ditit e fundit. Vetëm duhet i apë një mirë, sëtë. Sepse të ashtë themet dhe gjeluzi, janë shumë të përa, pora në ambjën të këpunoni. Qëshë të gjeluzi, dhe gjeluzi. Me ujë, okej, okay. kontinue, avek demi. Demi, pao. Oh. <laughs> I dim, le dim, le dim, le dim. Sa. Ëm, më kujgoj tëks, të bëjë shift. Hajde pra. Sot do të më rëni lajme të mira. Oh, qué bon. <laughs> oh, okay, qué bon, qué bon. Do të bëni takime udhtime marrveshje të rëndësishme që do të sillin të përfat. Oh, të keqen marrveshje të rëndësishme që sillin fat. Fat. Ditën e sotme i tetikohet Marsit. Ja Marsi ti çoj shurrë mesazhe po Marsit. Po pse ja Marsi ti çoj shurrë mesazhe? Që ndodhet në shenjën tuaj. Shpenzojeni për gjërat që dikojnë në të ardhmen tuaj. Faleminderit. Dita pra, e në sotme paskam një ditë fantastike. Mm. Dhe uh, jo, Benny Cracon nga grupi Creed këngën Bullets. Patjetër do ta mbylli me këtë dhe, dhe dami... pres përgjigje tjetër. <laughs> Nuk pres as kërkesë ti këto muzikore. Mirë sot edhe Marsi, meqenëse paskam këngë sot, më rimbursoni lekët e SMS-ve. <laughs> <laughs> Marsi ti rimbursaim në natyrë. Kemi Binyakut. Altimin që Le bina kë? Le gemon. Le gemon. Alor. Ok, jesha unë. Do të bëheni pjesë e miqësive të reja, ku do të argëtoheni pa fund në ambjentin e punës, do të mërëni rezultatet e këndshme, mm -hmm. në aspektin efektiv, me kuptimi me partnerin do të jetë në nivellet maksimon. Wow, wow, wow. Ndryshë, oh, bon. rëskopin e fringisht ka tjetër elegansë. C'est très élégant. C'est très élégant. Or, Henri offre un bien Henri. Gaforia. Gaforia. Les gaforais. Les gaforais. Nuk do të jetë le të kesh të bësh me ju sot. Aujourd'hui. Në peçën e rëndësishme që është në kundërshtim me shenjën tuaj, Lymuh nuk do të jetë stabil. Kini kujdes me marrdhëniet e rëndësishme, doni të le largoni miqtuaj apo të ziheni me partnerin. Ashtë pikë përëtje. Mm -hmm. Hana largohet në pozicioni negatif, kështu që do të keni la posibilite të shprejni virshëm. Luani, <coughs> Luani thotë do të kaloni një dit plot me impenjime Gjesh, dhe për këtë do, disi... <coughs> do të do dhe një disi... Shiptar, Shiptar! Por gjithashtu do të mërë një frytet e për gushtimi të uaj. Më ndohu një t'i vini paga gjërat që janë disi të vështira... Ah. Donc il connaît les 700 votes et tu héni të qet. Ça va Ça va De Jugo. Françoise de Jugo. Ça, c'est le français d'insort. Ça a l'accent. Le l'accent de l'accent du sud. L'accent du sud de France. OK, très bon. Les Lyonnais. Le Lyonnais. Oh oui, OK. <laughs> La vierge. Ja te dit tes zot me, le connaît une visite ne takim me mikun tuai, na mbi dinepunes parhajeko une miaft, grittier ou lié ou mori. Umauri. Na aspecte affectif, do te jeni lëhtë resiste influencuar nga Celia e partnerit tuaj. Po, pa, okay. Très <laughs> bon. Le vie, je dirais j'ai un partenaire, un uh, partenaire. On passe à dîner oui. të xuditsh. <gles> Peshqoria. La balance. La balance. balance. Dita sotme nuk do të jite dash pozitive si çka i position aspect Mirte, la lune, ti do të boj të keni një Umaur të keq. Edhe çikoni si vetëm zhvillim negativ gjithdon mm. situacion monirme m'emmener les vendimes dans tschmesotcine secteur en privé et assto professionnel. Oh oh. OK. Très bon. C'est <coughs> très bon. C'est toi. La crêpe. La crêpe. La crêpe. La crêpe. Yo crêpa, la crêpe, la crêpe. La apostrophe a crêpe. La crêpe. Allô oui, Continue. <coughs> Të vëzë shqipë Jo, uri okay, ka marë përsi për vetë Që në këte emision do të masakrojmë Gjurën francese <laughs> Ta <laughs> cilëtim të këpopuli Ta zbresim nga litat Shkot, Nga të ti... majat Kullat e fildishtat E ta zbresim Don, ty le pople Ty popli jemi vetë Unë uh -huh. të kam shkatruar Qithi për realizmin amerikantë Po ti ma ke shkatruar dhe unë Pune madhe se përdore pak L'akësën du syd L'akësën du syd e fransë Si Stab bien. A po politika jote anti-franceze fillon nga gjuha. Oh j'aime la France. Ma, ma Ujet. Zhese, zhese. Ujet. A, a a je sais, je sais. Ujet. Ah, akrepi. A pra yepi. Ujet nuk ju mbështet në ambientin tuaj shoqëror. Prgatituni për një ditë të ngjeshur në punë dhe kontaktet e shumta. Tregoni të, të vendosni në gjërat që merrni Pour si pour te par, si ouais, par si peu de réaliser. Par si peu. Oui, bon. par si peu de réaliser. T'as mis le sagittaire. Le sagittaire. Le sagittaire. Allo, oui. écoutez Oui. Écoutez, écoutez, écoutez bien. Écoutez bien. Okay. Oui, merci attention. beaucoup. Attention, attention, je t'ai dit. Attention à tous les sagittaires. Alors, monsieur Chouac, je ne suis pas sûr de vous. L'aspect inaffective doit te dire que tu es un partenaire. Je ne peux pas te dire. Allo Alors. Attention, oui. les partenaires. Oh. Les partenaires, attention. Attention, ils ont dit « tu as une autre chose ». Oui. Donc, ils ont des émets positifs. Donc, ils ont des émets positifs. Donc, ils ont des émets positifs. Ils ont des émets positifs avec des émets positifs. J'aime bien ça, si je suis. Ce que tu es bon, c'est. Alors, fait. vous euh, vous donnez le émets euh, de toutes les personnes, avec les sacreurs, vous. C'est évident. C'est évident. évident. Lekëtu dhe la flekwencë njëshin e krapi gjasht megahertz Si Se la radio Se la radio de rock Atërra la njëshin e katër pikë gjasht Megahertz Se le fritjap Fëmë Fëmë FM FM Fëmë Fëmë Fritjapi Fëmë Me hënën në shenjën të uaj do t'jeni të qetë dhe mjaftë objektiv Në vlerësimet që kanë të bëjnë me punën dhe parat Paratë Paratë Le point tient en harmonie totale. Mes collègues et je, ce qui n'est ni un activité privée, notre unique chez-femmes est coûteuse. De la douceur, un amour. L'amour. De l'amour. L'amour. Dotte ditni ogën eduhul, edhe pse duhet jetë më Allo, la l l si e lartëshme. Allo, le rouge de duhul. La oyo, c'est ca oyo. Lui, lui oyo. L'aquarium. La haoyu. Alors il faut d'accord. Le Dutin. Alo ba ba. Dutin, a koha në një moment kaos i. Mundoni kaos i. <laughs> kaos i. Mundoni. Lejo kao, le kao. le kao, kaos. Një moment kaos. Eh? Mundoni të organizoni më të mirën e mundshme sidomos në mund si sektorin e marrëdhënieve publike. Mm. <laughs> një mik apo i afërm i juaj mund t'ju jap këshilla për mënyrën se si do të veproni. Aha. Les poissons. Alors, poisson. qu'est-ce que vous êtes euh, à faire? Qu qu'est-ce qu que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais. Richard de Bonny. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est capable. Okay. Okay. Oui. C'est capable. C'est capable. C'est capable de dire que tu ne me dis pas. Je ne me dis pas. Les poissons. Les poissons. Il a dit des autres, mais il a dit qu'il n'y a pas de mentionner. Il a rapporté à ma famille à toi. Pas. On a dit que tu es au-delà de toi. Non, que tu es au-delà de toi. C'est à dire que... Never never Il mi aftu eshem jamais. Okay. jamais jamais baston. Baston. jamais jamais ah. bastant bastant jamais suffisant suffisant est capable est capable de n'exister OK euh ya vim fundu ksa pa salade stone pa tamam salade stone OK il uh, y a mi eh, okay. b humo, le humoriste il y a mi b le humor Alors la uh, première hen un interludem Merci nuk e gjetë azi gjë, kështu që nuk e çe bën Haide Henri Henri Henri Henri Bernard ne fëngjist. Allora, allora sot Elija Elija më thot fitë <laughs> Ronaldin. Po në shqiptarve, kush do na sjell pa humor? Ore, mos është Les poissons, les poissons. Është Radio Rock shqiptari? Uh, uh, uh, po, më du po po. Po. Ju përshëndes sot dreve, paskeni Marr në, në shtetëci franceze. Çeku ka mikrofon. Oui. C'était mon influence, Edlila. C'est l'influence de Blérina. C'est mon influence. Nous avons l'influence de Blérina. C'est de, de, de Blérina. Je sais que c'est Blérina, c'est Blérina 22h25. Alors, qu'est-ce oh, bon. qu que nous voulons a... <rire> <rire> faire <rire> <rire> Alors, pour l'inviter de Blérina, c'est une barça d'un jour en français. D'accord, mais vous ne l'avez pas bastardé. Non, non. Jo jo. Wi oui, wi. Oui. De oui, hanet assurin me Franzin. E capable de la vulgariser. E capable. E capable direct. Me c'est le français <laughs> qui te capite tu. Me me capou. Si. <laughs> <laughs> e capable me <laughs> <laughs> pra si de. Megjithat, prasich tot Belina, falenderit per uh, et lira d'a. Tosha, falenderit per d'xjimin. De, de si s'tot Belina, mm -hmm. koordinatat e kti radio stacioni janë. Radio RK 104.6 FM. Mhm. Në klapa megahertz. Megahertz. Misioni dita Zofill. Mhm. Mm prezantuesi Blendi Salaj Altin Sulej Vlerina Hancollari Emisioni fillon në, në orën 7:30 Dhe, dhe, dhe zë fund nga ora 9:00 në të pakëmt, si tham tash, është ora 9:04 minuta, jemi këtu nga E Hëna deri te Premte. Zë fund kur ti do të qehi. Dhe zë fund, a doni trimë edhe pak? Jo, un do ikë këtu. Ata ti djeshkon. Ale, gjeshë. Kemë edhe një kërkesë për një këngë nga Karigans apo do full do edhe një fjalë tjetër për pas këngës pas okay. këngës për benin pas këngës për benin pa. po ne sigurisht pas këngës i më email dhe nganjora që ka gjetur dhe kobaltin po gjithsesi ja dham ja <coughs> <Adam> van benit atë <coughs> kemi bullets nga krid për ta mbyllur <coughs> misionin <coughs> bullets nga grupi krid gjynan krid nuk bëjnë më muzik <coughs> po bëjm plumba gjithsesi beni falendëri për dëgjimin falendëri që e kë dëgjuar uh, edhe ke gjetur që është kobalti edhe numri atomik e ka 27 msoj <coughs> gjëra këtu <coughs> Uh, Falenderoi Marsin anorën e lirën që na kanë shkruar sot. Ai tonëcionati John edhe të tjerë dhe... Dhe, dhe të tjerë. Tjer. Hm? Frances. Çfarë thosini Frances? Bonjour et à demain. À demain. Atëherë deri nesër, mirupafshim, mirë dëgjojmë, ky është dita e fundit për sot. Ciao, ciao, ciao. Me shumë dashuri. H, huh, bëvë një mision anti-amerikan hmm. anti-amerikan në fund. We can't. Yes, we can. No way. Yes oh, you yes, can, can of course C'est le Sarkozy et l'influence de Sarkozy uh. Et Sarkozy Il dit Il dit Bashdil